Не дощакавшись шийки, Конашевич підійшов до наливайка. Видно, у Конашевича був не такий, як завжди вигляд, не так, як завжди він на наливайка дивився, бо темногоріхові наливайкові очі стали, як на морозі, терен. Вони зробилися чорно-сині, і з них на Конашевича дихнуло інеєм. «Що?» – спитав Конашевича наливайко. «Пане гетьмане, відпустіть мене на січ». Сказав Конашевич І глянув на свої босі ноги Де поміж пальцями Як ішов, Позастрявали і цвіли кульбаби Наливайком хитнуло Він знову ліг спиною на кошму І заплющив очі «Переночуй з нами, хоч би ще ніч» Жбур зеркнув на Конашевича прокусив білого від молока вуса І не сказав нічого Накинувши контуша на опашки, підійшов Яків Шийка. Він зняв свою мокру, а від того стемнілу білу чалму, поклав її на камінчик поруч з червоною фескою жбура, подивився, які вони гарні поруч, простелив контуша з краю кошми між наливайком і жбуром і обличчям до Конашевича після купання приліг. «Ти, Якове, що, в чалмі купався?» підсунув до шики ближче нарізану різану воджинину жбур. Чалму вітер зберегав воду, здув. І я саме стояв у воді по шию, коли бачу, що воно за течією пливе. Чайка, не чайка, коли дивлюся, придивляюся, пригнувся до води по очі, аж то біліє на бистрині моя чалма. Пливе краями похитує. І вже намокла, хоча воно й шовк. І вже бачу, тоне. Вітер над нею стоїть і дивиться, яка чалма є, коли вона повна води. Я бігом за нею. Пливу, пливу, а Шийко саме на березі пасся. Коли ж я глянув, що я віддаляюся від нього за течією, то, звісно, подумав, що я повертаюся назад в очаків до Нузет Огли, на дах у своє біле крісло слухати вірші хана Газігірея. Гірея. І Шийко мій за мною, Біжить він берегом і плаче, що я його покидаю в степу на зиму між могилами перед вовками. І так мені стало шкода коня, що я бігом за чалму і прямо з ріки до нього. Шийка замовк. По Наливайкові, по Конашевичу та й по Жбуру Шийка побачив, що їм усім трьом не до його травень. Щось було видно по них, між ними трапилося. Та все одно, як у таких випадках завжди, як і образився. Йому не вірять, його не чують, його не хочуть. Він відсунув від себе мисочку з воджининою, послинив пальця, вмочив його в сіль і почав її з пальця мовчки злизувати. Від гарби заїржав куріпочка, та голови не підняв. Куріпочка заїржав у вісні. «Поки ти, Якове, говорив, чалма твоя висохла, вже вона геть суха», – сказав, або щось сказати ж бур. А Наливайко спитав, «А що, Якове, вода ще тепла?» Це запитання шийкою стрепенуло, і він запалився новим натхненням. «Не те пане гетьмане слово, не тепла, гаряча, ніби теча ріка прямо з печі» так її наостанок літо нагріло. Похвалив воду Шийка, заодно не забув і про свого коня. А мій Шийко злякався зеленого коника Богомола. «Коника Богомола? Шийко? Твого Шийка злякаєш! Так я тобі і повірю!» Жбур відірвав шматок лаваша і став їсти його без нічого, без кавуна й сиру. «Що ж то за коник такий?» «Мабуть, здоровенний?» «Ні, навпаки, не дуже, тільки дуже скакучий. Перескочив мене, лепеху і річку. А Шийко мій злякався, бо думав, що в дикому полі скачуть самі лише татари, турки і...» І Шийка прикусив язика. «Чому ж ти замовк? «Договорюй!» «Хто третій?» «Татари, турки і...» «І запорожці!» «Знову я на те зморозив!» – знітився, як і в шийка. Правду кажучи, йому не хотілося запорожців перед наливайком і називати. Ні перед наливайком, ні перед Жбуром і Конашевичем, ні перед собою, бо відразу ж в очах з'являлася домовина, а в ній наливайко. «Ти запорожців і не назвав!» – оборонив його Конашевич – так думав назвати, і шийка скис, ліг на живіт і задивився в темну печеру. «Скільки раз собі говорив, не роздумувай занадто, Якова, не роздумувай! Ні, роздумуваю і, як завжди, потрапляю пальцем у небо!» І знову всі помовкли. Наливайко лежав на спині, шийка на животі, конашевич на боці, аж бур сидів по-турецьки, схрестивши ноги. Коні, перечуваючи вечір, збрідалися на ніч до гурту. Біля гарби і з гарби пахли дині. Там же і виднівся куріпочка, і коні пішли до нього. Біля куріпочки вони стали кружка, обнялися тихими шиями та сумними очима, задивилися в те, хто перед чим стояв. Шичин Шийко стояв очима, в ріку і через те дивився на долину. Рябко, на скелі і глід. Куріпочка ж, як лежачий, дивився на кульбабу, що розцвіла в нього під Ніздрею, прямісінько на очах. А ще одним оком Куріпочка косився на бурдюк із турецьким вином, пригадував його винний темно-червоний смак і занюхував золотою кульбабою. Раптом із печери зашелестіло. Наливай, кожбур, шийка, конашевич, миттєво, як птахи кинули голови на той негнучний і все-таки чутний шерех. З печери просто на них до кошми вибіг чорнявий років п'яти-шести давно не стрижений хлопчик. Він міг би бути голою дитиною первісних батьків кам'яного віку, якби не полотняні штанці. Хлопчик вибіг і сонний, заплющеним очима, Скинув з плечика шлейку. Штанці впали на босі ніжки, і він, не прокидаючись, почав дзюрити прямісінько на жбурову феску.